виразно відповів вагоном і насторожився. Чи не довідався Крайс Ляндвірд, що він потаємно переправив у ліси ще кілька підвід збіжжя? Це хоч трохи оживило його заблуклу душу, яка теж надіється дочекатися своєї влади і свого сина. Щось вас бачу ні горюка, ні вина не розвеселили. Таку вже маю вдачу. Рогиня сичем вбирав голову в плечі. Крайслендвірт розщебнив тугий, з добротної сірої шерсті кітель, бережно повісив його на бильці музейного крісла. «Не хочуть працювати, дядьки?» «Не хочуть. Такий час». «Мене теж дивує незбагненне у поведінці українського хлібороба». «Я тут жив кілька років до першої війни і бачив, як не тільки душею, а й зубами тримається хлібороб власності – землі. Більшовити забрали це в нього. Ми ж хочемо його щасливити власністю. А він саботує всі наші заходи і навіть йде в партизани. Як накажете це розуміти?» «Нашого стелянина не дуже легко зрозуміти», – обережно відказав край сагроном і прикрив нас мішку отими повіками, – на яких кропом вибились прожилки. Хай так, але його негайно треба змусити працювати, інакше і він, і велика Німеччина залишиться без хліба. І це може бути, погодився Рогиня, а сам посміхнувся в душі, хіба ж не знає, що селяни в його районі сяк так, а найбільше крадькома настарались собі хлібця а фашистська Німеччина їм до одного місця. Я знаю, пане рогиня, що ви вчена людина. Знаю, що раніше не цінували вас, насміхалися над вашим захопленням антропологією і етнографією. Були такі, не дуже охоче сказав рогиня. Та й кому, окрім учених, антропологія не здається дивацтвом? Ні, ні, це висока наука, заперечив Кайслямвіот. Я сам кохався в ній. Ви, не повірив Рогиня, хай це вас не дивує. Я навіть студіював праці деяких, як у вас казали, українських буржуазних учених і не без інтересу довідався, що ваш антропологічний тип близький до нордичного. Рогиня підвів за важку для своєї тонкої шиї голову, пильно глянув на край Сляндвірка, і, набравшись духу з гідністю, сказав «Це, пане, тенденційні твердження, які не мають під собою серйозного наукового ґрунту». Еще не обличчя господаря і здивувалась, і позлішила водночас. Він ніколи не сподівався, що цей мовчазний, довбнений життям чолов'яга наважиться заперечувати йому. «Ви не помиляєтесь?» «Ні, не помиляюсь. Понуро відповів врагиня. Бо я студіював не тільки ті праці, що підганяють науку під чужі догми. І гірко посміхнувся. А теж не дарма пан Безбородько називає мене мумієзнавцем. Ми з вами стоїмо на різних полюсах, після деякої мовчанки похмуро сказав Крайс Ляндвёрд. А вам ніколи не спадало на думку бачити свій народ здоровим, красивим, я і зараз бачу свій народ здоровим, красивим, розумним. Але ж в ньому є й чужа кров. Рогиня стинув плечиме. Поки що справжня наука не знає такого народу, який би не мав домішок іншої крові. Бо ж їхні віки не були віками історичної ізоляції. Пане Рогиня... «Не забувайте про виключну чистоту нордичної раси», – строго сказав Крайс Ляндвірт, потім глянув на годинник. «Сьогодні ми не будемо продовжувати теоретичну дискусію, для неї ще знайдемо час. Мені хотілося сказати вам інше. Ви щодня буваєте в громадських господарствах нашого Крайсу. Я вас зобов'язую в кожному селі Взяти на облік усіх світловолосих і блакитнооких дітей, юнаків і одружених до 35 років. Звичайно, ви сюди не включаєте тих, що мають широкий розмах вилиць. Жах похопив рогиню.